Sorri gaitas fenomeno naturala da hau eta azkartzen balitze ezkinuke baitespada tera bidei. Hmm. Aranguratieak geraki shaok tokos egbait egtatuaitzen aitsineko uxtetan 5%ko araintzako efika garantzitxu batzuetan. E sur ces rivières il y a azkar jak izan ziren horri gon hori gogoandou eta jaintza komunitatea eta APMA elkartean egne gaude. Gisauktako obsehbazioek txoka baitezakete, okay, baina ez dakie ususen zehema nendien. Hala ere, mementoko ez da alasetuk ezkatzeik, aja inhiilen kopurguak ez baitira hain gorraiak. Gisauktako <tangu> obsehbazioek uh, txoka baitezakete,